פרק ל"ח: ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, ויית עד איש עדו למי, ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע. ויקחיה, ויבוא אליה. וטהר ותלת בן, ויקרא את שמו ער. וטהר עוד ותלת בן, ותקרא את שמו אונן. ותוסף עוד ותלת בן, ותקרא את שמו שלה, והיה וכזיב ולידתה אותו. וייקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר. ויהי ער יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. והקם זרע לאחיך. וידע אונן כי לא לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו, ושיחט ארצה, לבלתי ניתן זרע לאחיו. וירע בעיני אדוני אשר עשה, ויאמת גם אותו. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר, ותשב בית אביה. וירבו הימים, ותמות בתשוע אשת יהודה, ויינחם יהודה, ויעל על גוזזי צאנו הוא, וחירה רעהו העדולמי תמנעתה.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 ויחשבה לזונה כי כיסתה פניה, ויית אליה אל הדרך, ויאמר הבה נא אלייך, כי לא ידע כי חללתו היא, מה תתן לי כי תבוא אלי, ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן, ותאמר אם תתן ערבון עד שולחיך. ויאמר מה הערבון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתילך ומטך אשר בידיך, וייתן לה ויבוא אליה וטהר לו. ותקום ותלך ותשר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה, וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדול למי לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה. וישאל את אנשי מקומה לאמור, איה הקדשה, היא בעיניים על הדרך, ויאמרו, לא הייתה בזה קדשה. וישוב אל יהודה ויאמר, לא מצאתיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. ויאמר יהודה, תיקח לה פן נהיה לבוז, הנה שלחתי הגידי הזה, ואתה לא מצאת. ויהי כי משלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר קלתך, וגם הנה הרה לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור. לאיש אשר אלה לו לא אנוכי הרע, ותאמר הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בני, ולא יסף עוד לדעתה. ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה.